друкувала трибуна. Навіть більше того, редактор Стахів якось мені признався, що він, як і багато інших славних журналістів, теж починав свою кар'єру зі спорту. Отже, він мої репортажі читав. Звільнили мене, бо не було чим платити навіть частини платні. Згодом видавництво реорганізували і почали видавати «Сучасну Україну». Опісля – журнал «Сучасність», який до сьогодні виходить у Києві. Проте в мені, десь там, у кутику мозку, нарешті скільчилося письменницьке зернятко, яке не пробивалося вгору, проте і не в'яло. Працював я час от часу на будівельних роботах, однак нічого певного не було. У той час за порадою товариша Богдана Артемишина, котрий знав що і як, я вніс заяву до інтернаціональної організації для втікачів для отримання статусу переселенця, тобто право на еміграцію на кошт ІРО, але без права жити в таборі. Богдан мені пояснив, що ІРО дає такий статус колишнім воякам військ СС за певних умов. Наприклад, треба мати посвідку виклику до військової служби. Артемишин уже такий статус отримав. На інтерв'ю я натрапив на урядовця, який пильно поставився до моєї заяви. І почекавши від ранку до пізньої ночі, він десь ходив у моїй справі до вищого урядовця, я також отримав такий статус на письмі. У той час Австралія допускала на німецьких вояків військ СС до еміграції. Аргентина також але не Канада і США. Поштовхом до мого зголошення став непередбачений інцидент. Одного дня в нашій залі були тільки Бровінський і я. Зайшов наш знайомий Івашко. Ми його знали, бо він був у боях під бродами, розповідав, як підірвав кілька танків. Привітавшись, каже, чи не хотіли б ви дістати по гарній харчовій пачці зі Швейцарії? Напевно, Відповідаємо майже разом. І вже слинка точиться від солодкого шоколаду, смачних м'ясних консервів. Але ви мусите виконати маленьку, дрібненьку формальність. Треба підписати документ заяву. Він повів нас до одного Гасграузу ресторану, аж за Люнген. Представив нам швейцарського агента, який замовив по пляшці пива. Не тільки ми. А й усі мешканці гуртожитку дістануть від харитативної організації харчові пачки, запевнив Івашко, і показав нам список жителів цілого нашого гуртожитку. Треба тільки своїм підписом підтвердити у відповідній рубриці, що ми тут живемо. І ще можемо підписати за інших дев'ятьох. Намовив він нас також підписатись і за наших товаришів у залі. Повіривши в те, що Івашко робить добру справу, має список справжніх мешканців, довго не думаючи, ми теж поставили свої підписи, які тепер щось фартували. Так нам здалося. Згодом з'ясувалося, що такі пачки агент фірми нікому не дає, мабуть, продає нелегально. Ні ми обидва, ані наші товариші нічого не отримали» приходила поліція із запитаннями про ошуканство цієї швейцарської харитативної організації. Тоді я собі подумав, пощо що тут бриндзю І погодився їхати до Австралії 3 травня 1949 року. Зі мною ще погодився їхати Гурик з нашого гуртожитку, котрий фактично заохочував мене разом з ним емігрувати, але ніколи не казав, Чому він вибрав саме Австралію? Хоч я запитував. Чекав до 1 грудня, коли нарешті мене покликали до переходового табору в Аугсбурзі. І тут мене так переслідувало бюрократичне лихо, що мало не позбавило права на еміграцію. У тому таборі видавали простирадна і ковдри з інструкцією, щоб їх не забирати з собою при виїзді. І це цілком зрозуміло, бо все, що було під руками, наші люди забирали. Може знадобитися, як казав удома мій батько, піднімаючи землі, заіржавілий зігнутий цвях. Я отримав нову білу ковдру, за коротку для мене, і через те змушений був спати скуленим, щоб ноги не мерзли. В тій залі також була сім'я, котра їхала до США. Їхній синок мав військову зелену ковдру, довшу за мою і я з ним помінявся. Вони виїхали раніше за мене, і коли я в останній день здавав свою ковдру, завідувач складу не хотів її приймати, мовляв, я нову продав, і тепер мушу доплатити. Я грошей не мав, і пояснив йому, що сталося, а потім запитав, чому ж він не завернув білої ковдри від того хлопця, котрому видано зелену ковдру? Він почав наполягати на своєму і пригрозив мені, що повідомить про цю справу комендантові табору, і мене не пустять до Австралії. Я був у розпачі. Що ж робити? Того ж дня я ходив ще й до таборового лікаря на ін'єкцію проти малярії. На щастя, ним був дивізійний лікар Олександр Радевил, з яким я сидів у полоні. Я йому розповідав про свою проблему, і він сказав – не журіться. Радевил цю справу залагодив так, що завідувач прийняв мою ковдру, при тому навіть виправдовуючись, нібито він мене добре не зрозумів. Довга дорога до Австралії спочатку пролягала до Італії. Якийсь час ми побули в таборі у Неаполі, де нас кожного дня годували макаронами, приправленими на різний лад. Вони мені дуже смакували. Голод – це найкращий кухар каже німецька приказка. Коли ми сідали на корабель, я зовсім не думав про свою примхливу мрію – подорож довкола світу, хоч мимоволі розпочав її перший етап. Подорож не була приємною. Їхали ми чотири тижні англійським кораблем